Раніше він би цього не стерпів, а тепер тільки витер хусточкою лоба. Волосіо в нього стало зализаним, і вигляд був ще жалюгіднішим. Йому здавалося, що всі на нього дивляться, чують, як він жадібно ковтає. Почувався так незручно, ніби перед телекамерою. Коли пішов, забув на столику щоденник. Раніше від цього Ніколи б він не зробив. Усе в його житті було раніше. Колись він був сильний, його поважали і боялися. Він був лідером, його робота дозволяла йому майже все. Він був розумним, спритним і винахідливим, але чемпіоном так і не став. Він дожив до літніх років, але не отримав спокою і гідної поваги. Його списали з рахунків. І якщо він заявляв про себе, це всіх дратувало. Цей записник Діани подіяв на душу Карпа як цілюща вода. З тих сторінок на нього дмухнуло справжнє життя і молода сила. Як справжній виник знову молодий Карпо, рішучий енергійний, той, з яким небезпечно було не рахуватися, цей карпозогидою дивився на сьогоднішнього карпа Івановича, що біг тротуаром, втягнувши голову у плечі. і Він згадав короткі хвилини своєї солодкої влади. А зараз до нього навіть контролер не підходив у автобусі. Його ніколи не питали, котра година. І тільки бездомні тварини його розуміли. Усі вихідні і свята – Олексійченко проводив на самоті, телевізор його не цікавив, книжок він ніколи не читав, пристрасті до алкоголю чи тютюну в нього не помічалося. Отак От і сидів, нерухомо в кріслі, дивився у небо за вікном і уявляв там незримий пісочний годинник часу. Щоразу Карпо Іванович сподівався, що час вичерпано. Але пісок сипався і сипався. На тротуар руками до серця впав сивий чоловік. Повз нього проскочило кілька людей, впевнених, що це лежить алкоголік. Двоє підпилих молодиків побачили у незнайомому чоловікові рідну душу. Давай притягнемо батька в затінок, там йому краще відпочиватиметься на травичці м'якше, ніж на асфальті. Не дуже обережно вони перенесли сивого діда під каштан. Спи, друже, поплескали по плечу благодійники. У таку спеку варто себе поберегти. Карпо Іванович залишився напівсидіти у затінку дерева. Його прозорі очі скляним поглядом дивилися крізь гілки у нево. Людський потік снував туди-сюди, і невідомо скільки довелося ближати декану філологічного факультету, якби не бабуся з сусіднього будинку. Зі свого пункту спостереження, яким було вікно її квартири, вона помітила сивого чоловіка у порядному одязі, у непорядному місці. Він не ворушився, але біля нього гуляли діти». Вона підіслала онука розібратися, чи старий не п'яний. Онук негативно похитав головою, і бабуся набрала 0,3. Того дня була страшна спека, і диспетчер невідкладної не встигала розподіляти виклики. Документи і медичну картку Карпо Іванович завжди носив з собою. Останнім часом він ще вдягав усе нове й чисте, щоб у разі несподіваної смерті або нападу епілепсії не зганьбити себе. Фельдшер невідкладної продивився картку і вирішив відвести діда до найближчої лікарні. Там не дуже зраділи пацієнту з іншого району, але прийняли. Молода лікарка у приймальні довго слухала його серце, знімала кардіограму і під'єднувала до голови якісь дротики. Потім прийшли якісь люди і про щось Карпа Івановича запитувала. Він обурено порадив лікарям швидше братися до справи і дати йому ліків. Будь-який заштрик або ще краще крапельниця заспокоїла б його набагато більше. Хоч він дуже опирався, його залишили на обстеження і лікування. На вузькому незручному ліжку з сіткою, що прогиналася до підлоги, Олексійченко почувався незатишно. Весь вечір Карпой Іванович перебував у меланхолійному стані. Діана не залишала його, але й не кохала. А він усе життя був впевнений, що його почуття вистачить їм на двох. Вночі Карпой Іванович Олексійченко тихо помер. У нього зупинилося серце.